Розпізнав у ньому провінціала, на якого раптом звалилася купа грошей. Не з доброго дива людина заробила свій перший капітал тяжким трудом, але кидалося в очі, він не вмів носити костюм. Йому не пасувало все – крій, фасон, колір. Усе виглядало дуже дорогим і цілком позбавленим смаку. Та чоловікові, в Дуже кортіло виглядати так само, як решта міських жителів навіть удавав із себе аристократа. Інакше Кошовий не міг пояснити весь цей коштовний несмак, котрий швидше нагадував одяг карнавальний, аніж повсякденний. Рухався він швидким перевальцем, стаючи від того дуже подібним до ведмедя. На ходу витирав хусткою зопріле чоло, коли зупинявся перед одним із міняєл, Висікався і потом провів хусткою ще й по потилиці. Про що домовлявся метушливий, Клим зі свого місця не чув, але бачив, як міняйло показав дивному клієнтові на пана Юзя. Той так само відзначив прикметного провінціала, але вступати в гру не квапився. За неписаними правилами, ніхто не міг перебувати клієнта у колеги. Та щойно побачив, як чоловік квапиться до нього, Артистичним жестом перехопив тростину і посунув на зустріч. Вони зійшлися, коротка ділова розмова. Чи то Климові здалося від тривалих очікувань, чи справді його увага вже настільки загострилася, що він вловив сигнал, але боковий зір зачепив двох молодиків, на яких ще кілька хвилин тому не зважав. Або, скоріш за все, їх тут просто не було, інакше погляд не оминув би. На одному, трохи старшому, були штани на широких помочах, смугаста сорочка з засуканими рукавами, заломлений на бакир картатий картуз. Інший, молодший, носив білу сорочку із розтебнутим коміром, заправлену картаті штани, поверх сорочки жилетка, штаням утом. Свій картуз, світлий, однотонний хлопчина, збив на маківку. під заламаного козирка виглядав зухвалий русявий чубчик, у кутику рота приліпилася, ніби завжди там була цигарка. Кошовий вже знав, як виглядають батяри, бо навіть спробував скористатися з поради юзя і прогулявся на верхній личаків та забрів недалеко, втратив до таких мандрів інтерес. Зрозуміло, не ходитимеш вулицю і не чіплятимеш кожного з найдурнішим запитанням у світі. Дуже перепрошую, шановного пана, ви не знаєте, хто міг поцупити мої двісті тридцять корон? Простіше вже чатувати тут, хай і виглядатиме повним посміховиськом. Смикнулося Віко. Погляд скочив від парочки знову до метушливого. Той саме виняв з кишені пухкий гаманець. Слинячі пальці відраховував Юзеві банкноти. Батяри вже нікого і нічого довкола не помічали, зосередившись на ритуальному дійстві міняйла та його клієнта. Знову смикнулося Віко. Климу перечуть ті, що за мить почнеться те, заради чого він убивав усі ці дні, для чогось стис кулаки ступив кілька кроків вперед. Картатий щось коротко кинув Чубчику, майже в унісон із Кошовим рушив у напрямку Юзя його прикметного митошливого клієнта. Чубчик же тим часом сплюнув цигарку на брук, поціливши прямісінько в ринву, заломив козирок свого картуза ще сильніше, при цьому міцно насунувши його на голову. Він уже примірявся, чи Климові здалося, чи той справді зігнув ноги в колінах. Узявши в міняйла стоси корон, чоловік із заклопотаним та водночас явно задоволеним виглядом і з почуттям виконаного обов'язку почав мостити свій скарб у гаманець. Юзьо тим часом утратив до чоловіка будь-який інтерес. Повернувся, аби відійти в тінь сірої будівлі. Зіткнувся прямим поглядом з кошовим, той уже рухався йому навперейми. Що подумав у ту мить, невідомо, бо Картатий уже підступив іззаду до провінціала, витягнув руки і сильно штовхнув того в спину. Злодій, тримайте, злодія, зависло над площею. Чоловік уже падав, причому дуже невдало, не так, як свого часу Клим. Гепнувся, мов, мішок із борошном, незграбно брикнувши при цьому ногою. Гаманець, який слід було чекати, не втримав, упустив на землю. Картатий, зробивши свою справу вже, стрім голов біг через площу, а Чубчик і далі, волаючи на всю силу батярських легенів, стрімів за ним, здіймаючи більше галасу, ніж треба. Гаманець підхопив раніше за власника, але Кашовий вже не чекав, поки меткі пальці спорожнять його. У два стрибки опинився поруч. «Стій!» – гаркнув, збиваючи чубчика з пантелику. «Злодій! Ось! Ось він, злодій! Тримайте його!» Дарма він це вигукнув. Тепер люди на площі крутили головами, не розуміючи, скільки тут крадіїв, де вони, кого треба ловити, за ким гнатися і чи треба взагалі. Батяр, зрозумівши, що його викрито, жбурнув гарячий гаманець просто в клима, крикнувши при цьому «Гоп! Лови!». Кошовий купився та лише на якусь секунду спритно відскочив, кинувся вперед, намагаючись в останньому відчайдушному руку скоротити відстань між собою та чубчиком. Той, хто б сумнівався, виявився моторнішим. Крутнувся, на п'ятах побіг у протилежний від картатого бік. Гнатися за двома зайцями... Клим не збирався. Далі повівся так, як за інших обставин не вчинив би. Метнувся до юзя, котрий застиг зовсім поруч, та не встиг оговтатися, рвучко вихопив тростину з його правиці. Перехопив, разом перетворивши її на подобу зброї. Замахнувся, подавшись вперед, жбурну тростину, закрутивши в повітрі. Так вони хлопчаками робили на київських околицях. Так само гралися із сільськими ровесниками, коли батьки в роки його дитинства і його отродства перебиралися влітку на дачу. Давно цього не робив, та навички не забулися. Закручена тростина влучила в ціль, ноги чубчика зашпорталися. Він явно не очікував такого нападу. Заточився, утримався, не впав, та біг затримав. Ненадовго. Та Клинові вистачило, аби знову скоротити відстань між ними. Львівський батяр, хоч як виявився миткішим, здається, ось він простягни руку й хапай, але правиця Кошового все одно зловила лише липневе повітря. Чубчик пурхнув уперед і ще швидше спершу лавіруючи між перехожими, котрі ще не зрозуміли, що відбувається, а потім і штовхаючи їх. Прагнучи, аби кожен наступний опинився в мисливця на шляху. Климові довелося так само відштовхувати людей від себе, через що в повітрі повисла густа суміш польської, єврейської та німецької лайок. Рятуйте, рятуйте, вбивають. це волав Чубчик, набігу показуючи пальцем позад себе, і до Клима враз дійшло на нього. Перехожучого доброго почнуть ловити його гуртом, здадуть у поліцію, доведеться довго пояснювати все. А головне, наступного шансу вираховувати та вполювати крадіїв не матиме аж так скоро, якщо матиме взагалі. Усе стрімко промайнуло в Климовій голові, ніби на підтвердження слів, навперийми вже мчав, виставивши перед собою міцні довгі руки, розпашілий вусатий здарувань. Кошовому не хотілося саме зараз за таких обставин згадувати, як гімназистом боксував та пробував освоїти навички французької боротьби. Те й інше давалося не аж так добре. Спортсмена з Клима не виходило, але жодна наука не минає даремно. Сам від себе не сподівався, коли зупинив небажаного противника прямим ударом у щелепу. Здоровили не впав, зупинився, потираючи забите місце. Поки думав, чи далі гнатися за кридником, Кошовий, надавши, знову суттєво скоротив відстань між собою та чубчиком. Той, знаючи місто, наче власну хату, пірнав у двори, кружляв вулицями, мотав клима переходами. За інших обставин Кошовий, напевно, б уже відстав. Проте вперед вели затятість, завзятість і розуміння. Треба використати той самий єдиний шанс. Нарешті вибігли на корзо. Іншого шляху, мабуть, просто не було. Пізніше Клим зрозумів, якби чубатий батяр хотів заплутати його в інший спосіб, якби справді бачив у цій несподіваній пригоді реальну загрозу, а не справжню забавку, скинув би погоню значно швидше, запетлявши інакше, пірнувши у львівські нетрі глибше. Натомість, розважаючись і не переймаючись наслідками, чубчик перескочив трамвайну колію майже перед самим вагоном так, аби відрізати себе від гонитви. А тоді спритним і, схоже, звичним напрацьованим рухом зачепився іззаду за зовнішній поручень, скочивши на підніжку. Тримався правицею, лівою стягнув картуза, махнув ним очманілому климові. Наостанок, щоб зовсім закріпити перемогу, повернув убір на місце, натягнув щільніше за козирок, запхав два пальці в рота, зухвало свиснув. Здалося мало, гойднувшись так, як дозволяло положення, мотнув задом. Чи Кошовому здалося, чи хтось із перехожих роззяв, поплескав у долоні? Ніколи думати тільки вперед, рухали інстинкти. Не до кінця розуміючи, що робить. І чим усе може скінчитися, Клим ускочив у найближчий кінний екіпаж заволав жени. І вже коли візник, смикнув віжки, пускаючи коня з місця в галоб, розглядів на козлах Захара Гнатишина. «За ним! Швидко за ним!» слова звучали водночас проханням та наказом. «Пан хоче наздогнати трамвай того, хто на ньому висить!» «А що вам до того батяра? Потім поговоримо Захари, вперед не відставайте! Гнатишин прикрикнув на коня. Заскрипіли ресори, зацокали копита бруківкою, гуркотів і дзеленчав трамвай, повертаючи з академічної убікли Чаківської. Чупчик навіть не намагався скочити на землю, так само не збирався пробиратися до вагона. Чудово розумів, що водій трамвая бачить його маневри разом із пасажирами. «Але поки зупинки нема, ніхто не гальмуватиме. Це не передбачено правилами, і батяр, напевне, відчував свою перевагу. Бо не вперше отак катався. Та він не врахував одного. Відзник Захар Гнатишин устиг виростити на муніципальний електричний транспорт величезного гострого зуба. Тож підганяв коня» котрому, схоже, сподобалося отак гнатися на випередки з машиною, середині якої не одна кінська сила. Спершу суттєво відставши від вагона, екіпаж поступово наздогнав трамвай. Клим уже готувався порівнятися з утікачем. На верхній Личаків націлився, гукнув на тишин, не повертаючись. «Там зістрібнете! Загубитеся!» «Що робити?» – перекрикував трамвайний гуркіт. «Сидіть поки!» «Тримайтеся міцно!» Коляска підстрибувала на бруку все сильніше. Пасажира гойдало, Клим учепився в бильця. «Ривок!» Припустивши на всю силу власних можливостей, Захарів кінь порівнявся з трамваєм. Навіть почав поволі переганяти. Тепер уже Кошовий грозив Чубчикові кулаком, зовсім не зважаючи на те, що їхні перегони опинилися в центрі уваги, і люди на вулицях сахаються в різнобіч, притискаючись до стін кам'яниць навіть там, де ані екіпаж, ані тим більше трамвайний вагон точно не зачеплять. Ураз до загального шуму додався злагоджений цокіт ще кількох підків. Із сусідньої вулиці, котра межувала з Личаківською внизу, враз вилетіло троє вершників у поліцейських строях. Трималося рівно. Старший кіннотник рухався трохи попереду, десь на пів голови. На скаку, сягнувши в припасовану справа кобуру, витягнув револьвер. Щось прокричав незрозуміло до кого. Тоді підніс руку догори. Стрельнув. Над Личаківською зависнув суцільний гамір, зітканий із різноманітних звуків, котрі в купі являли собою одну велику міську симфонію – симфонію переляку. Один із поліцейських вершників дав шпори Коневі, спрямувавши його через рейки на протилежний бік вулиці. Переслідувач таким чином обійшов трамвай з протилежного боку. Жестом звелів на тишину притримати коня, пропускаючи слугу закону уперед, а той, взагалі зупинитись, припинити гонитву. Клим знав, що Захар розумів наказ, але не слухав, далі утримуючи свій екіпаж поруч із вагоном. Тепер він разом із кіннотниками затискав трамвай в кільце. Брязнуло, скриготнули гальма. Водій трамвая почав зупинятися, вгледівши попереду призначену для цього зупинку. Зробив це досить різко. Хотів того, не хотів, вагон рвучко смикнуло, струшуючи батяра з-під ніжки, мов грушу. На ногах чубчик вже не втримався, впав, покотився бруківкою, наче колобок. Натягнув віжки Захар, а Клим вистрибнув майже на ходу, спіймавши себе абсолютно на непотрібній зараз думці, капелюх дивом не злетів, шукав би потім. Широкими стрибками помчав до батяра, наздогнав таки, збив із ніг. Коліна в самого підігнулася, не стримався, сів поруч на тепле каміння бруку. Дихав тяжко, наче загнаний мисливський пес. Чупчик востаннє спробував сіпнутися, та Кошовий схопив за ногу потягнув, ніби хотів зрушити хлопчину з місця в такий спосіб. Для певності навалився, зовсім не дбаючи про вигляд свого костюма. Відчув щось у правій кишені хлопчини. Той лапнув навіть, Програвши, готовий боронити свій скарб, наступної миті їх оточили вершники. Старший зіскочив із сідла, гримнув густим басом Ви що тут влаштували бся крев? Що це за іграшки курва-мама? Вбивають. заскигли свого впольований батяр. Дивись, такого вб'єш? огризнувся поліцейський і перевів погляд на Клима. Тепер щось мусив сказати він. Не придумавши до пуття, що саме, не віддихавшись остаточно, не розуміючи до кінця, як вдалося спіймати втікача, видихнув, аби не мовчати. Гляньте, що там у нього в кишені. Поліцейський важкою горою нависнув над чубчиком. «Вивертай!» «Я нічого не зробив!» «Бардзо, вивертай, курви сину!» «Нема ради!» «Виверну!» Ну. «І що тут можна прочитати, пане комісаре? У вас почерк, наче в аптекаря. Я вам це вже говорив?» Томаш Понятовський ще раз пробіг очима, списаний аркуш, легенько смикнув себе за правий блискучий від бріліантину вуз, зиркнув на того, хто приніс документ. Напроти столу директора департаменту кримінальної поліції Львова стояв чоловік років під сорок. Його кримінального комісара Марика Віхуру вирізняв незагрозливий зріст, а найперше – колір обличчя. Воно ніби пашило, будучи нездорово червоним і додаючи сищикові лиховісності, так потрібної для грози вбивць та гвалтівників. Колір комісарового обличчя робив його схожим на всіх без винятку чоловіків, котрі або постійно п'яні, або в кращому разі весь час живуть у стані жахливого похмілля. Тож п'яному, а тим більше похмільному, під гарячу руку ліпше не потрапляти. Марика Віхури це стосувалося повною мірою. Йому під руку так само краще не лізти, на шляху в нього ставати небезпечно. Була єдина обмовка серед більшості своїх колег по службі – Кримінальний комісар славився майже цілковитою байдужістю до алкоголю. Міг собі дозволити на якомусь урочистому прийомі в департаменті келих два шампанського, інколи під час неформальних товариських посиденьок неквапом випивав кухоль світлого пива, смакуючи зі смаженими німецькими ковбасками. Разом із тим усі, кому треба, знали комісарові Віхуру, Пити заборонив сімейний лікар, до парад якого гроза львівських злочинців дослухався. Червоний колір обличчя чоловік мав від природи. Щось сталося із судинами, кров постійно приливало до лиця. Коли інші бліднули, піхура просто ставав рожевим, у такі моменти виглядаючи значно здоровішим. Червоний лицей, нерозбірливий почерк, котрий більше нагадував давнє зашифроване послання – були тими рисами, котрі вирізняли комісара Віхуру серед інших поліцейських Львівського департаменту. «Чому ви не дали тому панові написати пояснення особисто?» – бурчав Понятовський. «Протокол опізнання я маю складати сам, пане директоре. Пан Веслав Зінгер лише підтвердив підписом, з його слів записано «вірно». Золотий брегет, знайдений у кишені того батяра, справді належав убитому адвокатові Євгенові Сойці. Повітря просторого кабінету Понятовського сколихнув ледь чутний шерех. Це Магда Богданович, котра влаштувалася на кріслі в кутку, склала віяло і легенько ляснула ним по розкритій долоні. За весь час, поки комісар доповідав начальству, молода вдова не зронила ні пари з вуст. Трималася непомітно, ніби осторонь від подій. Тим не менше присутність у свята святих Клима Кашового викликала низку питань, а то й дритувала поліцейських чинів більше, ніж персона Магди. «Хай писар це перепише», – розпорядився Понятовський, повернувши папір комісарові. «А вже потім викличете сюди свідка Зінгера. Нехай наново підпише. Заодно...» «Знайдіть ще хоча б трьох осіб, здатних засвідчити те ж саме». «Буде зроблено, пане директоре, стримано кивнув Віхура. «Але ви, ми, всі вже самі бачимо і розуміємо. Зенек Новотний, той самий батяр, якого ловили на очах ледь не цілого Львова, причетний до наглої смерті адвоката Зличаківської. Від самого початку в нас була версія про вбивство заради пограбування». Магда знову повела вілом, тепер вже привертаючи до себе увагу чоловіків. Нагадаю вам, пане комісаре, від самого початку всі тут домовилися вважати, що Сойка наклав на себе руки. Якби поліція не затримала випадково присутнього тут пана Кошового, ви б мали інакшу картину, пані Магда, «Ми завжди цінували вашу небайдужість і наполегливість, у тоні Понятковського стриманих гнів, боровся з холодною повагою. І в даний момент мене особисто так само міркує, як і пана Віхуру цікавить, чому ваш несподіваний протеже, пан Кошовий, від самого початку крутиться під ногами в поліції. Випадковістю це не назвав би навіть сам пан Богданович у свою бутність». Мусите погодитися. Клим переступив із ноги на ногу, кахикнув, коли три пари очей глянули на нього, мовив старанно, наслідуючи місцеву манеру. Перепрошую, шановне панство, ви можете ставитись до моєї скромної персони, як собі хочете, але коли я вже тут, хай випадково, як каже пані Магда, дуже прошу не обговорювати мене в моїй присутності, так, ніби мене тут нема через голову, як то кажуть, і потім, він коротко кивнув у бік Магди, «Я вдячний вам за спроби захистити мене, тільки я сам адвокат», – насмілюся нагадати. «Добре», – що нагадали, – Понятовський знову підкрутив вус, уже лівий. «Якщо ви знаєте закони і дружите з ними, цілком здатні мене зрозуміти. Ви підданий іншої держави». Зведення законів царських та цісарських, напевне, різняться. Проте всі закони світу, так-так, світу, не побоюся цього слова, збігаються в одному. Стороннім особам не вільно втручатися в роботу поліції, органів слідства і суду. Те, що ви вчинили сьогодні просто серед білого дня, всі ці гонитви, неприпустимо, пане Кошовий, і зовсім неприйнятно. Подібні дійства порушують чинний порядок. Я вже уявляю собі заголовки сьогоднішніх міських газет. Перші великі вуличні перегони у Львові, чи щось подібне. Гучне й безглузде, як усе, про що пише більшість преси. Ви стали героєм дня, пане Кошовий. Ви подарували нашому спокійному, затишному місту зовсім непотрібну сенсацію. Кошовий зиркнув на Магду. Не таке вже місто й тихе, судячи з деяких останніх подій. Ось хоча б убивцю-намісника судили зовсім недавно. Поки в Російській імперії не почалася та їхня кривава революція, у нас було значно тихіше, Понятовський підніс голос. Нині сюди на еміграцію виїздять різні баламути. У мене нема зараз часу входити з вами в порожні дискусії, пане Кошовий. Ваша завзятість допомогла поліції вийти на слід убивці чи вбивці Сойки, і дуже добре, що все звелося до батярів, а не пішло в непотрібну тепер політичну площину. Далі справою займеться той, кому належить, комісар Віхура. А на цей час, пане Кошовий, я особисто клопотатимуся про взяття вас під домашній арешт. Знову під арешт. Це вже який раз від початку нинішнього літа. Нічого сві, просто прокляття якесь. Пороблено, як казала покійна Климова бабуся. Я можу оскаржити? Ні. Пані Магда теж навряд чи заступиться за вас у подібній ситуації. Можливо, вас неприємно вразить почути, але схожу перспективу ми вже встигли нині обговорити саме з нею. Дійшли згоди, треба лише все належним чином оформити. Тепер Клим дивився на Магду з докором. Прочитавши, молода вдова витримала погляд і додала від себе. Можна сперечатися, пане Кошовий, але, повірте, так краще. Найперше для вас. Пан Віхура має досвід. Мій покійний чоловік високо його цінував. З його подачі пан Марек став комісаром. Кажу до того, що зараз, коли він знає, з чого почати і куди рухатися далі, слідство забере лічені дні. Тоді арешт благополучно знімуть, сама клопотатимуся за вас і потім обговоримо спокійно все, що вас хвилює у найближчому майбутньому. Отже, арешт воблаго. Так теж буває. Ну-ну. Розділ одинадцятий. Чим себе зайняти під домашнім арештом? Заборона виходити з помешкання дала несподівані переваги. Перше, що зробив Кошовий з вечора, коли його за поліційним приписом повернули додому, вагань допив, залишену від покійного попередника наливку. Собою Клим був задоволений і визнав за собою право відсвяткувати свою невеличку перемогу на новому місці. Чи давала йому щось небачене для Львова шалена гонитва за трамваєм у близькій чи віддаленій перспективі, думати зараз не хотів. Тішило інше, визначивши мету, вперто йдучи до неї, правильно вираховавши як свої кроки, так і поведінку батярів, уполював кривдника навіть швидше, ніж сподівався. Про завтрашні та наступні дні думати не хотілося. Він зловив крадія. Хоч це нічого не дало і викрадені гроші не повернулися. Значить, на ранок йому вже нема чим себе займати. Коли так, найкращий вихід – розслабитися та валятися в ліжку стільки, скільки треба. Наливка прискорила сон, зміцнила його, а коли він розплющив очі, ставати зовсім не хотілося. Звісно, природна потреба змусила підвестися – та з клозета Клим ніби так треба повернувся назад до ліжка. Голова не боліла, навпаки, була, на диво, ясною. Прочинене вікно виходило у двір. Звідти линули звуки Катеринки. Сонячною спальня не була, та зараз кошовому не треба яскравого світла. Навпаки, так затишніше, думалося краще. На роздуми наштовхувало саме це вікно. Через нього... Заліз пізно вночі зеник новотний. Сам чи з кимось у двох значення немало. У подробиці слідства ясна річ ніхто не посвячував, але трусити злодія почали просто серед вулиці, з його кошового подачі. Брегет, описаний паном Зінгером, він упізнав одразу, чомусь відкинувши думку про те, що в природі цілком може існувати два однакових золотих годинники на ланцюжку. Останні сумніви відпали, коли на його вигук «Де ти це взяв?» Батяр заволав «Це не моє!» Аби такий досвідчений тип, яким виглядав молодий батяр, украв бригет через добув його в інший, такий самий кримінальний, проте жодним чином не прив'язаний до вбивства спосіб, найперше заявив би «купив» або «подарували». І тут же досить швидко від гріха подалі сказав «від кого?» Коли та за що такий щедрий дар отримав? Принаймні, таку поведінку молодий адвокат Кошовий мав змогу спостерігати у київських злодюжок. Розуміючи, що місцеві батяри мають трошки іншу сутність, ніж звичні кримінальники, Клим усе одно не бачив між манерами крадіїв надто великої різниці. Спалившись, намагалися чим швидше перекинути провину на іншого. Злодійська солідарність у подібних пригодах не працювала. Але Зенека Навотного схопили на вулиці зовсім випадково. Він навіть не припускав такої можливості. Інакше б не носив так само впевнено про собі дорогий годинник. До батярів, як уже зрозумів Клим, питань у оточуючих багато не виникає. Навпаки, чим більше і частіше вони шикують при вселюдно, тим більший авторитет мають у своєму товаристві. Звісно, доводиться пояснювати, якщо стануть цікавитися звідкиля, така цяцька – і зрозуміло, що у відповідь усякий раз буде інакша, чим далі, тим більш уквітчена новими подробицями, щоразу наближаючи хвалькувато розповідь до нічних оповідок Шехерезади. Усе пробачається. Та коли з батяра оточили кінні поліціянти, а чоловік, котрий затято гнався за ним, тицнув годинника просто вписок і гаркнув, де це ти взяв? Зенек відразу згадав, де, і поспішив зректися свого скарбу. Чим з переляку наробив собі ще більше горя. Бо коли Клим при зручній нагоді пояснив хід своїх думок комісарові, досвідчений Віхура негайно зробив потрібні висновки. Міцні лища та поліцейського слідства бульдожа-хватка таких, як Ольшанський, уже незабаром витиснуть із баттяра, як до нього потрапив брегет застреленого у своїй квартирі адвоката Сойки. Залізли у вікно, хотіли обікрасти, чогось не врахували, коротка суточка, і господаря застрелили. Після того швиденько облаштували все так, аби дійство, бадай, віддалено скидалося на самогубство, забрали те, за чим прийшли, і пішли так само, як прийшли. Ще й зачинили за собою вікно хитрим злодійським способом. Міркуючи так, Клим уже підвівся. Вперше руками підвиконня визирнув у двір, нічого не побачив. Чоловік із Катеринкою вже забрався геть, лише звична похмура стіна навпроти. Згадав, що колись бавився курвом, а від сойки не лише наливка успадкована, а й дорогі сигари. Хоч після виходу з казематів косого капоніра до тютюну не тягнуло, зараз закортіло як був у кальсонах, пройшовся по мешканням, пошукав і знайшов коробку. Ледь не відкусив сигарний кінчик, так вчасно побачив спеціальний ножик. Відрізав, розкурив, чекав, закашляється, відчуття призабуті. Та нічого, легені швидко згадали, від чого були відлучені деякий час. Повернувся до вікна, тепер уже присів, пускаючи дим назовні. Щось заважало прийняти зроблені ним, ним самим висновки. Чогось не вистачало. Щось не складалося. Затягнувшись у четверте, Кошовий зрозумів. Упольований ним батяр найменший у світі нагадував холоднокровного вбивцю. Навряд чи знав, як тримати револьвер. Припустімо, Перше враження оманливе, і хлопець з чубчиком справді забирає в людей життя так само легко, як гаманці. Але тут же подумки пояснив собі Клим. У такому разі вбивця з досвідом не носив би при собі річ, котра здобута вбивством. Він взагалі не привертав би до себе жодної уваги. Тим більше не промишляв би примітивним хай спритним заробітком на висклярській площі, напевне, не лише на ній. Очевидно, що Зенек Новотний проник до цього помешкання через це саме вікно, з якого Клим зараз вивчає двір. Тільки він був не один. Поліція могла додуматися до такого. Комісар Віхура навряд чи дарма їсть свій хліб. Лишається зрозуміти, хто зробив холоднокровний постріл. Зловлений батяр чи його товариш? або, як тут кажуть, кумпель. І все одно Кошовий відчував, звичайною крадіжкою тут не пахло від самого початку. Холоднокровний постріл. Саме так. Убивця, ким би він не виявився, стріляв у голову. Притулив револьверне дуло до лоба жертви. Для цього треба не лише збити сойку з ніг. Адвокат ніколи не вирізнявся атлетичною статурою, проте Зовсім безпорадним так само не був. Міг дати собі раду, просто так не давався, і вбивця мусив мати більш фізичної сили, ніж приречений ним на смерть. Та, що дуже важливо, знати пана Генека особисто. При бажанні Кошовий теж міг пояснити цей свій висновок, та не собі. Тут уже все ясно, додаткових аргументів не треба, і розмова з собою нічого насправді не дасть. Кримінальну поліцію найменше цікавить стороння думка. Але ніхто не заборонить Климові цю думку мати, бо кожен із зроблених зараз висновків він сприймав як чергову сходинку, котра наближала до розв'язки. Або, якщо припустити таки, причетність затриманого батьяра до вбивства, і рано чи пізно його ім'я – чубатий зеник назве. кошвий принаймні, зможе пояснити собі мотив убивці. Крадіжка дуже швидко перетворилася на збройне пограбування. Завершилася смертельним пострілом. І саме він був кінцевою метою того, чи тих, хто пробрався вночі крізь прочинене вікно до квартири адвоката Сойки із ох виявляється якою сумнівною репутацією. Чергова затяжка. Кошовий спробував пускати дим кільцями. Не вийшло. Він облишив це дурне заняття. Добре, що напроти стіна. Нічого не відволікає від думок, не відвертає увагу. Смикнулося Віко. Цього разу легенько, майже невідчутно, навіть дуже буденно. Рішуче прибравши зад із-під віконня, Кошовий пошукав і знайшов старий оксамитовий домашній халат колишнього господаря. Зовсім не гребував одягаючи. Пройшовши в кабінет, Зосередившись лише на бажанні впорядкувати свої висновки письмово, аби не повилітали чи не зазнали змін, Клим відсунув стілець, умостився за письмовим столом. Тут, схоже, Сойка провів останні години свого життя. Підсунувши ближче масивне чорнильне приладдя, Кошовий розім'яв пальці на обох руках. «Хм, можна збарити собі кави. У господарстві пана Генека трохи лишилося. Тайгасова горілка примостилося в кутку на ній трохи підкопчена знизу джезва. Зупиняло небажання швидше занотувати хід думок по пунктах. Клим дотепер украй рідко варив собі каву. Вдома зазвичай це робила або мама, або тато, або жінка, котра допомагала на кухні. Тож не хотів змішувати процеси. Спершу розкласти по поличках міркуванні висновки – все одно під домашнім арештом робити більше нема чого. І вже потім, як винагорода, приборкання джезви та вогню. Ліва рука взяла верхній аркуш зі стосика чистого паперу. Поклавши білий прямокутник перед собою, Климу взяв ручку, зняв кришечку з чорнильниці вмочив перо, та, придивившись до аркуша, зупинився. На його поверхні ледь відбивалися контури літер. Кошовий відклав перо, підніс аркуш до світла, примружився, вдивляючись. Тут не літери, цілий напис. Його можна відновити, якщо діяти обережно. Мабуть, незадовго до смерті Сойка щось писав, поклавши аркуші один на один, досить сильно тиснув на папір вістрям пера. Ось воно і перебилося. Нічого писаного на столі не лишилося. В шухлядах так само. Кошик для сміття був порожнім у цьому, Климу стиг переконатися на власні очі. Записку, чи що там писав адвокат незадовго до загибелі, з квартири забрали. Віко смикнулося вже сильніше. Клим затамував подих, немов одним необережним словом чи порохом можна було здмухнути щось дуже тендітне, ніжне, крихке і дуже важливе. Знов поклав аркуш перед собою, тепер уже. Як найбільшу в своєму житті цінність, висунувши хляду, витяг звідти те, що вгледів раніше, велику круглу лупу, з такою малюють геніальних сищиків на обкладинках улюблених ним бульварних книжечок. Підсилені збільшуваним склом відбитки проглядалися вже чіткіше. Обережно, літеру за літерою, Кошавий почав наводити пером те, що писалося сойкою. З пропущених складав слова, бо чим далі, тим краще розбирав їх, розуміючи заодно зміст та сутність написаного. Скільки часу минуло, поки відродив адвокатову розписку, навіть не цікавився, не хотілося їсти. Відчуття голоду змінив азарт, щойно завершив, потрусив аркошем у повітрі, висушуючи чорнило. Тоді обережно, бо ж справді знайшов неабияку цінність, склав папір у четверо, поклав з першу кишеню халата, негайно передумав, перемістив у портмоне, усе тримати при собі. І ніби під фінал цього мудрого, але потрібного дійства постукали в двері. Першої миті Клим похолов. Так почуваються шибеники, застукані за чимось ганебним, за що належить суворе покарання, включно з багаторазовим прочитанням «Отче наш». Та потім минулося кошовий відчинив упевнено. У дверях побачив двірника Бульбаша. Поруч височів оглядний поліціянт, представлений дирекцією для охорони арештанта. Чим можу допомогти, коли зараз був сама чемність. Маю нагадати панові про заборону відвідин на час відбуття арешту, відрапортував поліціянт. Так мене попереджали. Чому ви вдвох прийшли? Так треба, аби ви, пане вахмістре, Вирішили без двірника не пересуватися вірною йому територією. «Густо балакаєте, пане!» – буркнув бульбаш. «Все ж таки, чому вас двоє? Може, зайдете чи як? Не стійте вже в дверях!» Вахмістер та двірник перезирнулися, бульбаш простягнув Климові складену вдвоє газету, свіжий номер діла. «То для вас!» – просили передати. «Хто?» Я... «Бачив того чоловіка тут із вами. Його називають пан Шацький. Просився до вас особисто, але відвідини заборонені», – завершив поліцейський. «А ви вдвох люб'язно вирішили принести мені газету від пана Шацького. Там про вас написано. З малюнком гмикнув двірник і похитав головою. Треба ж, уславилися. А це добре, коли в газетах про когось пишуть? Чи погано?» – поцікавився Клим. Нічого доброго, газети не друкують, буркнув Вахмістер. Там ще для вас записка, вона у конверті, і я не маю розпорядження відкривати його без вашого дозволу, але дуже прошу відкрити зараз. Про листування громадян, котрих тримають під домашнім арештом поліція, має знати. Пан Двірник тут, аби підтвердив, усі процедури є законними і дотримуються мною сумлінно бо потім такі грамотні пани пишуть скарги. Звісно, аби люди не були грамотними, ніхто б не скаржився на поліцію, кивнув Кошовий. Добре, якщо такий порядок, будь ласка. Разом із газетою справді був заклеєний поштовий конверт. Кинувши діло на крісло, Клим демонстративно відірвав кутик, витрусив складену вдвоє чвертку паперу, прокашлявся, прочитав у голос. «Пане Кошовий!» Усе місто говорить про ваш сміливий вчинок. Хотілося поговорити з вами, дізнатися цікавих подробиць, бо моя Естер не може спати, адже така знана людина була в нас удома на обіді. Сподіваюся, ваші негаразди з законом минуться. А поки не порушуйте нічого і будьте там, де є зараз, особливо пізно ввечері. Знімаю перед вами капелюха, щиро відданий вам Йозеф Ша. Покрутив записку, глянув на світло, розвів руками все, нічого таємного і забороненого. Навпаки, бачте, попереджають добрі люди, аби не порушував та сидів далі у чотирьох стінах. Мудро роблять, погодився вахмістер, інакше сидіти вам, пане Кошовий, у зовсім інших апартаментах. Клим недбалим жестом заховав записку в кишеню халата. Я можу послати когось по сніданок. Нехай би зготували у найближчій ресторації та принесли сюди з кур'єром. «Ваші гроші, пане Кошови, і все буде люкс!» – вишкірився двірник. «У такому разі я зголоднів». Дивна парочка пішла. Клим полегшено і навіть дуже голосно видихнув. Тоді витяг записку Шацького, ще раз пробіг її очима. же Шацький! же сучий син!» Знав же хитрун, що хоч як читатимуть, а з цього всього ясно одне. Його просять дочекатися пізнього вечора і до чогось готуватися. Отже, комусь конче треба з ним побачитися, інших висновків просто не могло бути. Розділ дванадцятий. Вікна й лабіринти. До темряви Клим ледь дотерпів. Ще з обіду перевдягнувся, спершу не хотів, але потім таки вирішив пов'язати ще й краватку. У дзеркалі побачив ділового серйозного молодика, перейнятого надважливими справами, чий день розписаний по годинах із раннього ранку до пізнього вечора. Торкнув щоки, нахмурив лоба і почав старанно голитися. Відволікся цим ненадовго, бо знову повернулося напружене очікування, заразом невідомість та звідкилясь порожнеча. Липні сутінки огортали все кругом без зайвого поспіху. Здавалося, часом навмисне затримувалося, аби дати людям ще трохи теплого літнього вечора для приємних прогулянок. Вечірня ковдра поволі починала вкривати місто вже після дев'ятої вечора зі свого прочиненого вікна. Кошовий не чув звуків вулиці. Хіба таленька в трамваї, то звук відбивався не так голосно і прикро, як для тих, кому не пощастило мати вікна з виходом на саму Личаківську. Іншим разом така тиша клима цілком би влаштувала. Мабуть, розташування квартири подобалося і попередньому орендареві. Але зараз вона напружувала й насторожувала. Навіть гнітила, чимось справді нагадуючи мовчання тюремних дворів. Кошовому, здавалося, після проведених у казематах днів, він назавжди втратив комфорт від тиші й затишку. Вуличний гамір, свідчення того, що життя довкола вирує і не думає зупинятися, віднині набагато ближчий. Коли сірі, задушні сутінки нарешті перетекли в ніч, незвично темну від того густу хоч ножем ріж, Кошовий остаточно втратив терпець. Поняття не мав, яким чином до нього планує дістатися Шацький і про спосіб дати про себе знати. Щось підказало. Треба триматися ближче до вікна. Якого з них так само довго не вагався, обираючи? Нема різниці. На двір виходять усі. Лише спальня розташовано далі в кінці крила. Тож і вікно, відповідно, вело в глиб глухого двору. Найзручніше місце для таємних зустрічей. Не дарма ж його обрали злодії, шукаючи способу проникнути всередину. Розкуривши сигарний недопалок, Кошви став у віконній проймі, і постаті вогник були помітні здалеку. Хто знає, де і кого слід шукати, неодмінно знайде. Чекав, може, десять хвилин, може, двадцять. Відчуття часу втратив цілковито, але дочекався. Знизу свиснули. Спершу – Тихцем, потім голосніше, а тоді взагалі нявкнули котом. Оце так Шацьки виробляє, майнуло Климові, ніби не схожий на любителя подібних забав. Особливо нявчання чомусь потішило. Закортіло підіграти, гавкнути у відповідь, хоч розумів, наскільки не схоже вийде. Та враз сигнали припинилися, натомість у дворі заворушилися якісь тіні. Що відбувається, Кошовий не розібрав, тобто, Напевне, роздивився б, аби мав на те більше часу. Не дали. Вловив ледь чутне кректання, далі легенькі стуки, тоді ніби хтось шкрябнув об стіну, і на край підвіконня вразлягли, вирнувши з ночі, чиїсь міцні руки. Вчепилися міцно, знизу підштовхнули, і ось уже хтось, незнайомий та спритний, підтягнувшись, подав тулубу вперед, з вправністю циркового акробата перекинув довгі ноги всередину – Клим позадкував, пропускаючи нічного гостя. Роздивитися його не встиг, той замість привітання коротко звалів, ледь шепелявлячи тихо. Світло геть. Світилося в кабінеті. Сходивши туди і крутнувши вимикач, Кошвий повернувся назад на ходу, обсмикнувши піджачні пололи. Зібрався заговорити до гостя, не встиг. Той жестом порадив мовчати. Наступним показав на віконну пройму. «Прошу пана виходити». «Стрибати?» Виходити, внизу друг я за вами, тихо, інакше біда, коли ми без нього розумів, що шуміти не бажано. Турбувало інше як вилізти, нічого собі не пошкодивши, коли висота тут між поверхами не менше, ніж півтора людських зросту. Але гість не збирався давати часу на роздуми, бо, видно, мав щодо нього серйозні наміри, мовчки потіснив до прочиненого вікна, і кошовому нічого не лишалося як сісти на підвіконні, спустити ноги назовні. Якщо йому тут вирішили підготувати втечу без його особистої на те згоди, все це швидше нагадувало викрадення. Хоча прямої грубої сили не застосовували, так лип не мав жодних сумнівів. Варто не послухатися, чи виявити незалежну спритність, його просто викинуть у двір. Перехрестився, перевернувся, ліг на живіт посунув тіло нижче, нижче, ще нижче. Підошви знайшли якусь опору, не надто широку та цілком придатну, аби переступити з ноги на ногу і безпечно розтиснути пальці, пускаючи край під віконня. Далі Кошовий в одному суцільному русі присів, тримаючись руками за стіну, розпрямив, ліву ногу, витягнув, як міг далеко, знайшов рівновагу, відштовхнувся, ковзнув. Наступною точкою опори була вже тверда земля. Климові вдалося не поточитися, навіть не наробити шуму. Спритності нічного гостя бракувало, та своя теж лишилася. Гімназійне отроцтво все ж було насичено різними пригодами не про всі, з яких таки мусили знати батьки майбутнього адвоката. Перевів подих, відчувши себе ледь не Едмонтом Дантесом у перші хвилини після втечі із замку Ів. Тут же ліворуч темрява озвалася тихим голосом Йозефа Шацького. «Усе добре, пане кошовий. Нічого не бійтеся, тут вахші друзі!» Згори. Ковзнув незнайомець, тепер клим нарешті розглядів величеньку, широку дошку, приставлену до стіни і трошки нахилену. Якщо звична до подібних фокусів людина стане на неї, руками можна сягнути вікна другого поверху, міцно взятися, підтягнутися і вже всередині. Приблизно таким шляхом злодії та вбивці й проникли в помешкання. Незнайомець, котрий прийшов за ним, знає і вміє це робити. Ще й Шацький з ним незрозумілим боком. «Якого дітька тут відбувається?» Так само пошепки, але намагаючись говорити суворо, запитав Клим. «Вас запрошують на розмову, пане Кошовий», пояснив Йозеф. «Нас бачили разом. Хіба ви забули, що Шацького знає половина Львова, а інших Шацький знає сам? Мене попросили передати вам записку і попередити про нашу нічну прогулянку». «Моя поява тут ні в кого не викличе жодної підозри, бо Шацький чи не єдина людина у всьому королівському місті, яка ні в кого ніколи не викликає підозри». «А лишаючись у квартирі, ми не могли поговорити?» «Ні», – вступив у розмову шепелявий незнайомець. «Той, хто має до вас важливу справу і розмову, не годен зайти інакше, ніж як через двері». Чекати, поки з вас знімуть арешт, неможливо. Діяти треба негайно. Завтра вже пізно. Діяти? Кошовий почав закипати. Слухайте, я не дуже люблю, коли мене використовують без моєї згоди. Хай посредниками виступив достойний пан Шацький. Куди ми йдемо? Хто ви такий? І хто мене розшукує? Ось три питання, на які я хочу почути відповідь негайно. Без цього кроку не зроблю це ще мовчу про головне, предмет розмови. Зробити. Шепелявий підступив зовсім близько, так, наче збирався обійняти Клима. Мить! У бік вперлося щось гостре, навіть, здається, прокололо піджак. Тихо зойкнув Шацький. Ми не до шогуби, пане Кошовий, спокійно сказав незнайомець. За життя своє не бійтеся, просто в мене нема іншого способу, інших слів, та й перепрошую бажання пояснювати, чому ви повинні йти за мною. А, а питання притримайте для того, хто вам на них відповідатиме. Пане Шацький, я вам гарно дякую і не затримую. З темряви зацокало. Нічого не вийде, пане Тимо, звався Йозеф. Раз уже я тут з вами, то прогуляюся й далі. Не хвилюйтеся, Шацький уміє зберігати чужі таємниці». Або шипелявий пан Тима справді не був проти, або дійсно не мав часу гарикатися. Забрав від климового боку вістря, мовив, глядіть, пане шацький, у вас, діти. Через те й вважатиму, почулася серйозна відповідь. Тоді вперед, тримайтеся за мною, пане кошовий. Самі звідси не вийдете. І дивна трійця один за одним пірнула в ніч. Вийти з двору можна було простіше, лише взяти ліворуч та минути арку, що вела до парадного входу. Так ходили всі тутешні мешканці. Стоячи біля вікна і знічев'я, розглядаючи ненадто мальовничу сірість прохідного двору, Клим уже встиг вивчити цей маршрут, тож машинально сіпнувся найкоротшим шляхом. Але той, кого назвали Тимою, смикнув за лікуть, зупиняючись. «Не туди». «Чому?» вирвалося в Кошового і одразу запитав, «А куди?» «Так ми вийдемо до брами, похабцем пояснив Шацький. «Доведеться пройти повз вашого двірника, а той йшли мазал із клурглим носом, я скажу вам, ой, нас неодмінно побачить». Тимош не завдав собі труда пояснити й це. Рушив далі у протилежний бік у глиб двору. Посунувши за ним, Клим та Шацький пройшли крізь ще одну арку – або Кошовому здалося, або вона справді виявилася трошки вужчою, навіть нижчою і темнішою. Вивівши невеличку процесію в наступний, ще глибше розташований дворик, Тима кивнув на освітлені ще вікна, а вкотре нагадавши цим про обережність. Тоді ступив праворуч, і компанія посунула далі, тримаючись ближче до глухої цегляної стіни. Вона стала дороговказом бо незабаром завернула й Тріця занурилася в маленький прохідник. Ураз Тима різко скинув правицю, зупиняючи рух. За його прикладом Кошовий з Шацьким притулилися до стіни, затамували подих. Аж тепер Клим зрозумів, у чому справа. У темряві товклася парочка. Захоплені одне одним, коханці забули про все на світі, натхненно цілуючись. Зі свого місця Жоден із трійці змовників не міг того бачити, але характерні пристрасні звуки все ж чулися. Невідомо, як довго то все могло тривати. Стопивши на два кроки назад, Тима голосно прокашлявся. Зойкнула тонко і по-жіночому пробубонів, нерозбірливий чоловічий басок і кіні зарухалися. Одна менша ковзнула в глибину дворика, щезла всередині будинку, інша більша трохи потупцяла, Потому розвернулася і посунула просто на трійцю. Та в останній момент кудись завернула і зникла в невеличкому лабіринті переходів. Компанія, далі скрадаючись, рушила вперед. Коли уже не фіксував, скільки разів вони завернули, через скільки арок та двориків проскочили нечутними примарами. Зрозумів одне – сам Ніколи б не розібрався в захованих від стороннього ока львівських вуличках не лише вночі, а й серед білого дня. Принаймні, вони лишалися для нього незвіданими поки на даний час. Не знав, чи треба буде надалі вивчати ходи-виходи, але про всяк випадок подумки позначив намір невидимою галочкою. Вони виринули з міського лабіринту так само раптово, як занурились. Тільки здалося, що йшли довго. Насправді мандрівка за лаштунками Личаківської забрала хіба чверть години. На вулицю вийшли далі від будинку, де жив Кошовий. Від того місця, де на них біля хідника терпляче чекала крита коляска, той дім відділяло три наступних. Оминувши його з тилу, Тима ніби провів супутників потаємними підземними ходами. Щойно вигулькнули з найближчого двору, візник на козлах ворухнувся, пожвавився, смикнув вішками, Кінь пурхнув та легенько вдарив копитом. Кивком, Тима звелів кошовому сідати першим, і Клим заскочив усередину одним вправним рухом. Шацький виявився не надто зграбним. Тима підсадив з одного лікаря, сам застрибнув уже, коли коляска почала рух. На вулиці було не так людно. Уздовж хідників горіли ліхтарі. Кошовий орієнтувався на місцевості, тому довго не гадав. Вони їхали в бік Верхнього Личакова. Всю дорогу мовчали, тільки Йозеф голосно сопів, щось зовсім тихо промовляючи собі під ніс. Клим міг закластися Шацький, молиться. Хоч сам Кошовий не бачив у нічній пригоді жодних загроз, ані для себе, ані для нього, Проминувши костел Святого Антонія, візник трохи згодом, завернув коня праворуч. Тут освітлення вже не було, зато небо розсипало зорі, й Кошовому відкрився довгий ряд ошатних, дуже затишних одноповерхових будиночків, котрі ховалися за деревами. Ними вулицю обсадили з обох боків. Тут теж о цій порі не гуляли романтичні світські парочки, але пацірували гурти, які хотілося обійти десятою дорогою. Це вже були безроздільні володіння батярів, хоч і не закріплені за ними жодним муніципальним документом. Далі їхали недовго. Зупинившись біля нічим не прикметного зовні будиночка, візник пустив віжки, а Атима легенько підштовхнув кошового Прибули. Вийшовши, Клим роззирнувся. Новий знайомий закликав за собою. Коли ж до них пристроївся Шацький, його зупинили. «Що таке?» – стріпнувся Йозеф. «Чи ви думаєте, я відпущу пана Кошового без нагляду до вашого вертепу?» «Ви хотіли їхати з нами сюди, пане Шацький», – цикнув крізь зуби Тима. «Але ми не домовлялися, що ви будете слухати наші важливі розмови. Гуляйте тут. Боїтеся? Сідайте у коляску й поспіть. Вона довезе вас назад. На Личаківську? Хоч до самих кракидалів. Втративши до Йозефа інтерес, Тима легенько ляснув Клима по плечу. Гайда, ласкаво просимо, підвошу. Аж тепер кошовий розглядів. Перед ним незвичайний будиночок, а невеличкий ресторанчик. Світло з вікон, забраних зсередини шторами,